b o ๊กทูสิบแปการทาความสะอาดบ้านตตดวันนี้เป็นวันเสาร์อ Är det lördag? Vanni har vi tid. v a g har vi tid. Vanni ska vi göra en rengöring i lägenheten. v a n n städar vi lägenheten. Jag gör en rengöring i b a d r u m m Jag städar badrummet. Jag städar badrummet. Palajakompan gamla langrad. Min man tvättar bilen. Min man tvättar bilen. Dekdek gamla tvättar b i l d n Barnen tvättar cyklarna. Barnen tvättar cyklarna. คุณย ok ่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้หมู่ร์หมู่ร์วั t นารบลูม m น่าหมู่ร์หมู่ t ์วัดนาร m ลูมุนเด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็กบ้านน์น์สแตดดาร์บ้ m นแคมาร์น์บ้านน์น์สแตดดา m ์บ้านภรรยาของผมกำลังจัดโต๊ะทำงานของเธอ Min man städar sitt skrivbord. Min man städar sitt skrivbord. Jag lägger tvetten i tvättmaskinen. Jag lägger t i tvättmaskinen. Jag lägger t v n ä t t e n g e r t v e t i tvättmaskinen. Jag lägger t v ä t t e n i tvättmaskinen. Jag lägger t v e t Jag l ä n g e r t v e t v ä t t e n Jag hänger upp t v ä t t e n p o g a m n g rid på. Jag stryker tvetten. Jag stryker tvetten. ä t Fönstren är smutsiga. Fönstren är smutsiga. Golvet är smutsigt. Golvet är smutsigt. Jan charm o c k a p l o k p o r c l i n e t är smutsigt. p o r c l i n e t är smutsigt. Krychet nätan. Vem puttar fönstren? Vem puttar fönstren? Kryddutfunn. Vem dammsuger? Vem dammsuger? Klar länge j Vem diskar? Vem diskar?